Це не завадило їй вважати його брехуном. Наступною роботою мого друга був виноробний завод. Туди його покликав один з пігулкових менеджерів. Я відразу йому сказав, що, як на мене, немає жодної підстави сподіватися, що це буде нормальна робота. На це він мені проспівав, м'яко гаркавлячи. Время, обходя случайности, идет вперед, но не безнадежен твой растерянный полет. Сильному даны крылья высоты должен кто-то верить, верить, чтобы побеждать. Первый луч надежды будем терпеливо ждать. Можливо, час и умыная выпадковости, але то выпадковости, а не закономирности. На заводе Тимофей разрублял новое вино, полуничное. Воно мало називатися сестричка-полуничка. Я запитав у Інни, чи купила б вона вино з такою назвою. Інна сказала, що взагалі не купує вин того виробника, де працює Тимофій. Упередженість тут ні до чого, обурилася вона у відповідь на моє звинувачення. Просто це якісь пройди світи. Звідти Тимофій також пішов, не забарився. На той час він одружився з Євою. Єва шила одяг для котів, собак, щурів та інших домашніх тваринок. — Єво, слухай, ну от скажи ти йому, мене він не слухає, що він займається ідіотизмом. Хіба хтось буде купувати це ідіотське полуничне вино? Це ж сурогат. На що він витрачає свої здібності? — обурювався я у телефонну трубку. Слухай, я не думаю, що це ще більший ідіотизм, ніж шити курточку для білого пацюка, вигаптовуючи по ній вбитих котів. Я не мав чим крити. Ти і тепер будеш стверджувати, що Тимофій – латентний гомосексуаліст, поцікавився я в Інни? Звісно. А що змінилося? Якщо ти не помітила, повідомляю, він одружився... Ну, одружився, і що? Мало хто одружується. От Уайлд також був одруженим чоловіком. Я тобі от що хочу сказати. Тільки ідіот або латентний гей одружується на жінці, яка носить ім'я відомої звабниці яблуками і шиє капелюхи для мишей та ховрашок. Коли ж Тимофій із захопленням повідомив, що пігулково-полуничний менеджер пропонує йому займатися антикварним бізнесом, я висловився категоричніше, ніж минулого разу. «Це шахрай, і ти потрапиш за грати. Ти не погодишся на цю роботу», – сказав я. Тимофій мав розгублений вигляд. З цієї точки зору він ніколи не розглядав свого приятеля-підприємця. Тому Тимофій певний час працював в магазині взуття, спеціалізуючись на кремах для чищення замші. До сьогоднішнього дня він ніколи не вживає пігулок, лікується виключно травами і п'є тільки горілку. Ну і, звичайно, про креми для взуття він знає все. До того моменту, як Тимофій влаштувався у відділ звернень громадян, а сталося це випадково. Він врятував життя начальника відділу, в якого на вулиці прихопило серце, вливши в цього добродія півпляшки валив'яни. Тимофій складав тести та гороскопи для одного модного жіночого журналу. Інна припинила купувати цей журнал. Я гмикнув, але промовчив. На цей момент я збагнув, що говорити нам з Інною нема про що. Єва поїхала до мами в Тернопіль і досі не поверталася. Єдине, що ми дізналися, то це те, що у Тернополі Євиної мами ніколи не було. Одного разу Тимофєєві спало на думку оголосити Єву померлою. Це сталося, коли він було закохався в Мар'яну. І не просто закохався, а захотів одружитися. Про свої наміри Тимофій поінформував кохану, яка наступного дня відбула в Тернопіль у відрядження і дотепер не повернулася. Вона поїхала шукати Єву, так звучало припущення Тимофія. Я мовчав. Тернопіль це як Твін Пікс, додав Тимофій. Я думаю, що й мені слід туди поїхати. Я взяв з нього обіцянку не їздити в Тернопіль без мене. Поки він її дотримується, але невідомо, чи дійсно він поїхав спостерігати за гравцями у шахи. А може не витримав та чкурнову файне місто Тернопіль шукати маму Єви, Єву та Мар'яну. Відчуття моєї самотності посилювалося. Це було схоже на те, як твоя шкіра поступово набуває кольору сутінків. Я – кинутий непотріб і рашковий заяць, без однієї лапки, залишений на лавці. Поруч зі мною колба з чужим святим повітрям на ім'я Бдад – жахлива кімната навіженої дитини, чужий собака і зона недосяжності.